Ba, normalki, bai, hiru aur ditut, eta, ja, iru pasatzen da lizeora, eta orduan, bai, izango dira, e, eun euro gehi hor daindu berko dala, e, datorren da urtean. Eta, ja, e, pentsatu dezakegula, bai, ba, denak hartu bertugula bere gure implikazioa, baina, bezalde batetik, harik era, asko ordaintzen eta hori izango da beste bat, eta dira, ema hamarru euro hor, eta beste hamarru euro tak izertarako eta eta azkenean bat diru asko da. Ea, gente pia bat etema da hiru aurrekin eta 1 euro gaztatu behar dituzte hortarako gehii eba hori geroi kantinak, gei kastoola dena. Eta azkenean ere esaten dute. Eta suimartukula autoa ezala erabilibiar erabi edo erabilibiar direla autobusak edo trenak edo eta azkenean berbada hori ingo du alderantziz. Jenta hartuko du bere autoa eramateko... Eh.